Kaikki, mitä tapahtuu, tapahtuu. Kaikki, mitä tapahtuessa tapahtuu, aiheuttaa sen, että jotain muuta tapahtuu. Kaikki, mikä tapahtuessaan aiheuttaa sen, että sama tapahtuu uudestaan, tapahtuu uudestaan. Mutta ei välttämättä kronologisessa järjestyksessä. Linnunradan käsikirja liftareille. Yhdeksäs osa. Linnunradan historia on käynyt hieman sekavaksi, ja monestakin syystä. Osittain siksi, että ne, jotka ovat yrittäneet pysyä sen kannoilla, ovat jossain määrin seonneet konsepteissaan, ja toisaalta siksi, että on tapahtunut kaikenlaista sekavaa. Yksi näistä ongelmista liittyy valon nopeuteen ja vaikeuksiin, joita sen ylittämisessä on ilmennyt. Sitä on nimittäin mahdotonta ylittää. Mikään ei liiku valoa nopeammin, paitsi ehkä huonot uutiset, jotka noudattavat omia lakejaan. Pienen arkintoflen hingepreilit yrittivät rakentaa aluksia, jotka liikkuivat huonojen uutisten voimalla, mutta se ei oikein onnistunut. Ja toisekseen ne olivat niin ei-toivottuja kaikkialla, minne ne saapuivat, että ei tuntunut yleensäkään olevan mitään mieltä lentää minnekään. Niinpä kaiken kaikkiaan linnunradan kansat tuppasivat keskittymään omiin sotkuihinsa. Ja linnunradan historia oli varsin pitkään suurimmaksi osaksi silkkaa kosmologiaa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö ihmiset olisi yrittäneet. He lähettivät laivastoja taistelemaan tai tekemään kauppaa kaukaisissa kohteissa, mutta matkaan kului yleensä tuhansia vuosia. Kun he lopulta saapuivat paikalle, jotkut muut olivat kehittäneet matkustustapoja, joilla valonnopeuden asettamat rajoitukset oli kierretty Hyperavaruutta hyväksi käyttäen, joten kaikki taistelut, joita valonnopeutta hitaammin lentävät alukset oli lähetetty sotimaan, oli käyty jo satoja vuosia ennen niiden saapumista. Tämä ei tietenkään merkinyt sitä, etteivätkö niiden miehistöt olisi halunneet taistella, kaikista huolimatta. Heidät oli koulutettu, he olivat valmistautuneet, he olivat nukkuneet pari tuhatta vuotta, he olivat tehneet pitkän matkan suorittaakseen tämän tehtävän ja kautta niin he aikoivat myös tehdä sen. Tämä oli ensimmäinen suurista sekaannuksista Linnunran historiassa, eli sodat joita syttyi satoja sen jälkeen, kun ne aiheuttaneet erimielisyydet oli ainakin näennäisesti selvitetty. Mutta ne eivät olleet mitään verrattuna niihin, joita historioitsijat joutuivat käsittelemään sen jälkeen, kun ajassa matkustaminen oli keksitty ja sodat syttyivät satoja vuosia ennen kuin ristiriidat olivat syntyneet. Kun ääretön epätodennäköisyysgeneraattori keksittiin ja kokonaiset planeetat alkoivat yllättäen muuttua banaanikakuiksi, Maxi Megaloonin yliopiston suuri historiallinen tiedekunta antoi lopultakin periksi ja luovutti kaikki kiinteistönsä nopeasti kasvavalle jumaluuden ja vesipoolon tiedekunnalle, joka oli havitellut niitä vuosikausia. Tässä ei tietenkään ole sinällään mitään pahaa. Mutta se merkinnee melkoisella varmuudella, että kukaan ei voi koskaan todella tietää esimerkiksi sitä, mistä grebulonilaiset ovat peräisin, tai että mitä he todella halusivat. Ja se on sääli. Sillä jos joku olisi tiennyt heistä edes jotain, on juuri ja juuri mahdollista, että kaikkien aikojen suurin katastrofi olisi voitu välttää, tai että sen olisi ollut ainakin pakko keksiä toisenlainen tapa tapahtua. Tämä kaikki alkoi valtavassa harmaassa grebulonilaisessa tiedustelualuksessa. Miehistö oli tietenkin syvässä unessa, mutta aluksen tietokoneiden alimmalla tasolla oleva hallintajärjestelmä oli havainnut jotain hälyttävää. Huomio, hieman korkeampi hallintajärjestelmä. Anteeksi, että joudun aktivoimaan teidät, mutta jotain on vialla. Niinkö, mikä? No joka kerta, kun minä sanoin klik. Saan vastaukseksi huminaa. No mitä sinun pitäisi saada vastaukseksi? En oikein tiedä. En jaksa muistaa. Luulen, että sen pitäisi olla jonkinlainen etäinen, tyytyväinen huokaus vai mitä. Mutta en tiedä, mitä tuo humina tarkoittaa. Tuo ei kuulosta hyvältä. Mitä sinun tehtäväsi oikeastaan on valvoa? Kun minä en jaksa muistaa sitäkään. Se oli jotain sellaista, jonka pitäisi sanoa kik aina kymmenen vuoden välein ja huokaista tyytyväisenä. eikä se ole koskaan ennen pettänyt? Minä en pidä tästä lainkaan. Oletko tarkistanut asian virhetiedostosta? Kyllä minä yritin, mutta sitä ei löydy mistään minä tarkistan sen omasta tiedostustani. Haloo? Halo? Halo? Halo? Minäkään en löydä virhetiedostoani. Huomio, sektorin hallintajärjestelmä. Mitä nyt? Jotain on vielä. Minä en löydä virhetiedostoani. Minä lähetän etsivät liikkeelle. Herra, Herra sektorin, sektorin hallintajärjestelmä. Kaikki elintärkeit ohjeet ovat kadonneet jokaiselta tasolta. tasolta. Etsikää sitten ohjeet siitä, mitä meidän tulee tehdä tällaisessa tilanteessa. Nekin ovat kävinneet. Aloo, alo, että koko, koko aluksen, aluksen muisti on mennyttä keskusmodulia myöten. myöten. Sehän tarkoittaa sitä, että me emme enää tiedä, mikä meidän matkamme tarkoitus on. Keskusmoduli on Korvattava uudella, silloin se pystyy johtamaan järjestelmien uudelleen ja Kaikki on taas hyvin. Robotit! Selittää, Hakekaa keskusmoduulin varajärjestelmä holvista ja kytkikää se aluksen logiikkapiireihin. Meidän on ensin tarkistettava kaikki turvakaali. Totta kai, mutta pitäkää kiirettä. Lopulta robotit olivat valmiit purkamaan varalla olevan keskusmoduulin holvistaan ja kantoivat sen varastokammioon ja syöksyivät kirkuen tyhjyyteen. Lisätutkimukset vahvistivat ensimmäisen olettamuksen. Meteoriitti oli repäisyt aluksen runkoon ison reiän. Se oli siististi hajottanut juuri ne laitteet, joiden tehtävänä oli havaita tilanne siinä tapauksessa, että meteoriitti törmää alukseen. Ensimmäinen tehtävä oli tukkia repeämä. Se osoittautui mahdottomaksi, sillä aluksen anturit eivät pystyneet paikantamaan reikää ja järjestelmät, joiden olisi pitänyt tietää, etteivät anturit olleet toimintakunnossa, eivät olleet toimintakunnossa, vaan väittivät, että anturit toimivat hienosti. Alus yritti keksiä tilanteeseen älykkään ratkaisun, epäonnistui siinä ja menetti hetkeksi tajuntansa. Se huomasi herätessään, että tähdet olivat loikanneet eri asentoon. Sen oli pakko herättää aluksen miehistö. Ongelma oli kuitenkin se, että unikauden ajaksi miehistön muistot, heidän henkilöllisyytensä ja koko heidän käsityskykynsä oli siirretty aluksen keskusmodulin tiedostoihin, joten miehistöllä ei ollut aavistustakaan keitä he olivat ja mitä heidän pitäisi tehdä. Alus ja sen herätetty ynnä sekopäinen miehistö ajelehtivat pitkin avaruutta etsien paikkaa, jonne laskeutua. Lopulta he löysivät jotain, joka ei välttämättä ollut edes löytämisen arvoista. Planeetta oli äärimmäisen kylmä ja kaukana kaikesta, joten heidän oli käytettävä kaikki voimavaransa tehdäkseen edes minimaalisen osan siitä elinkelpoiseksi. Mutta mitä tulee siihen, mitä sieltä saattoi tarkkailla? He olivat osuneet kulta suoneen. Eräs kummallinen piirre elämässä on se, millaisiin paikkoihin se on valmis pesiytymään. Minne hyvänsä, missä se pystyy saamaan edes jonkinlaisen jalan sijaan, kuten esimerkiksi Santragius Viiden juovuttaviin meriin, jossa kalatkaan eivät tullut piittaavan paskaakaan mihin suuntaan ne ovat matkalla, Frastran tulimyrskyihin, jossa elämä syntyy 40 000 asteen lämpötilassa tai porautumalla rotan peräsuoleen pelkästään piruuttaa. Eli kaiken kaikkiaan, Elämä keksii aina keinon selvitä hengissä edes jossain. Se pärjää jopa New Yorkissa, vaikka syytä tähän valintaan on vaikea käsittää. Talvella lämpötila laskee alle laillisen rajan, tai oikeastaan laskisi, jos jollakulla olisi ollut järkeä määritellä jokin laillinen raja. Kesällä on helvetin kuuma, kevät on täysin ylimainostettu vuoden aika, mutta syksy on kaikkein pahin. Monet rutan peräsuolessa asuvat elämänmuodot saattaisivat olla eri mieltä, mutta suurin osa niistä on varsin epämiellyttäviä, joten niiden mielipiteet voitaneen jättää omaan arvoonsa. Syksyisessä New Yorkissa tuoksuu siltä, kun olisi grillannut vuohia elävältä, ja jos haluaa hengittää, on parasta avata ikkuna ja työntää päänsä siitä sisäpuolelle. On yllättävää ajatella, että Trisha McMillan rakasti New York. Ehkä vielä yllättävämpää on se, että löydämme tämän matematiikasta ja astrofysiikasta loppututkinnon suorittaneen pitkin avaruutta ja aikaa poukkoilleen J. Ford matsoiluun kyllästyneen ja jossain vaiheessa jonnekin planeetalle naitetun henkilön täältä, eli hotellin aulasta New Yorkissa, jossa hän toimii NBS-yhtiön uutisankurina. Juuri tällä hetkellä, juuri studiolta saavuttuaan, hän tutkii hänelle jätettyä kummallista viestiä Mitä hittoa, ole hyvä ja soita tyytymätön, Gail Andrews Tyytymätön Kuulkaas, minä en oikein käsitä tätä viestiä, jonka te juuri toimititte minulle Joku on yrittänyt soittaa minulle ja sanoa, että hän ei ole tyytyväinen Jaha, tunnetteko te tämän henkilön? En Aikotaan siltä, että hän olisi tyytymätön johonkin? Aivan Aha, tässä näkyy olevan nimikin Gail Andrews. Onko se tuttu teille? Ei. Onko teillä minkäänlaista avistusta, mihin hän on tyytymätön? Ei. Oletteko te soittanut tähän numeroon? Tässä näkyy olevan puhelinnumero. En. Vastahan minä sain teiltä tuon viestin. Minä halusin vain saada hieman lisää tietoja ennen kuin minä soitan. Voisinko minä mahdollisesti keskustella sen henkilön kanssa, joka otti tuon viestin vastaan? En usko, että meillä on täällä töissä ketään Gail Andrews. Käsi, minä, vain... minä olen Gail Andrews. Anteeksi. Minä olen Gail Andrews. Te haastattelitte minua tänään aamulla. Oh, hyvän luoja, niin tosiaan. Jätin teille viesti muutama tunti sitten, mm. ja kun vastausta ei kuulunut, päätin tulla etsimään teitä. Niinkö? Niin. Ei, Anteeksi, asia ei tietenkään minulle kuulu, mutta haluatteko te, että minä valitsen teille tämän numeron? Ei, kiitos. Minä hoidan tämän Minä itsen. voisin soittaa tähän huoneen numeroon, jos siitä olisi jotain Kiitoksia, apua. Kiitoksia, mutta se ei ole tarpeen. Se on minun huoneeni. Viesti oli tarkoitettu minulle. Luulen, että asia on tällä selvä. No, hyvää päivän jatkoa teille. Niin te haastattelitte minua astrologiasta. Ja minä, Aivan, minä, minä muistan. Niin minä haluan ehdottomasti keskustella teidän kanssanne, jos teillä on pari minuuttia aikaa. Minä voin odottaa baarissa, jos haluat ensin käydä huoneessanne. Hyvä on. Minä olen siellä kymmenessä minuutissa. Huolimatta reseptionistin ystävällisestä toivotuksesta, Trissan päivä ei ollut sujunut hyvin, eikä jatkokaan näyttänyt kovin lupaavalta. Hän ei halunnut keskustella Gail Andrewsin kanssa. Tämä oli tyylikäs keskikäinen nainen, ammatiltaan astrologi. Kuuluisa sellainen ja oli kuulemma vaikuttanut moniin presidentti Hudsonin tekemiin päätöksiin, mutta omien sanojensa mukaan ainoastaan henkilökohtaisia henkisiä tai ruokavaliota koskevissa asioissa, joihin ei ilmeisesti voi laskea Damaskoksen pommittamista. Ei mitään henkilökohtaista Damaskos, iltapäivälehdet olivat kirkuneet kissan kokoisissa otsikoissaan. Trishan astuessa huoneeseensa hän tarkasti ensimmäiseksi, ettei oven ali ollut työnnetty lisää omituisia viestejä, ja huomasi helpotuksekseen, että niin ei ollut tapahtunut. Mutta puhelimen merkkivalo välkkyi, mikä tarkoitti sitä, että hänelle oli jätetty viesti hotellin keskukseen. Niin, haloo. Teille on täällä viesti, Gary Andressilta. No niin. No. Kuinka se kuuluu? Ole hyvä ja koita, hyytymätön Gary Andres. Että mitä? Hyytymätön, niin siinä lukee. Kaveri sanoo olevansa hyytymätön. Kaipa se halusi ilmoittaa sen teille. Haluatteko te tämän numeron? Se on 121. Se on minun numeroni. Niin, onko minulle muita viestejä? Ja teidän huoneiden numero oli... Näen käsitä, kuinka te pystytte unohtamaan. Se on 1214. Ja nimi? Macmillan Trisha Macmillan. Ei siis, herra McManus. Ei todellakaan. Ei muita viestejä teille. <köhön> Keskus, hyvää päivää. Kuulkaahan nyt, täällä puhuu Trisha McMillan. E, huoneen numero Yksi, kaksi, yksi, neljä. Tuliko selväksi? Kyllä, toki. Ja teidän nimenne McMillan, oli... Trisha McMillan. Selvä. Minä menen nyt baariin. Siis baariin. Jos minulle tulee puheluja, voisitteko te ohjata ne baariin? Ja teidän nimenne oli... Hotellin jauhoaivoinen keskus reseptionistista puhumattakaan oli siis kohdellut kaltoin Trisha MacMillania, alias herra McManusia. Mutta hississä asiaa muistellessaan Trisha huomasi kohdellensa Gale Andrewsia suunnilleen yhtä heillä varaisesti. Tämä oli suostunut antamaan haastattelun, koska häneltä oli juuri ilmestynyt uusi kirja ja televisio tarjosi ilmaista julkisuutta. Oli tapahtunut seuraavaa. Viime viikolla astronomit olivat ilmoittaneet löytäneensä vihdoinkin meidän aurinkokuntamme kymmenennen planeetan, joka kiersi Pluton radan ulkopuolella. Sitä oli etsitty vuositolkulla ulomissa planeetoissa havaittujen ratapoikkeamien perusteella, mutta nyt kun se oli löydetty, kaikki olivat äärettömän mielissään ja kaikki olivat iloisia heidän puolestaan ja niin edelleen. Planeetalle annettiin nimeksi Persefone, mutta ristittiin pian Rupertiksi, jonkun astronoomin lemmikkipapukajan mukaan, mihin liittyy jokin älyttömän sydäntä lämmittävä tarina, ja tämä kaikki oli kauhean hienoa ja ihanaa. Trisha oli pysytellyt tapahtumien tasalla, monistakin syistä, melkoisen kiinnostuneena. Yrittäessään keksiä tapaa saada yhtiöltään ilmainen matka New Yorkiin, hän huomasi lehdessä jutun Gail Andrewsista ja hänen uudesta kirjastaan Sinä ja planeettasi. Trissa oli pikapikaa myynyt ajatuksen haastattelusta pomolleen. Hän oli pyöritellyt jonkinlaista kuuluisuutta saavuttanutta ja jopa presidentti Hudsonin neuvonantajana tunnettua naista pahanlaisesti sellaisilla kysymyksillä kuten Jos me olisimme tienneet Rupertista kolme vuotta sitten, söisikö presidentti edelleen karhunvatuhilloa torstaisin vaan ei perjantaisin ja niin edelleen. Gale Andrews oli suhtautunut tilanteeseen varsin tyyneesti, mutta sitten hän oli tehnyt virheen yrittäessään saada Trissan hermostumaan puhumalla vuorokautisista kaarista, oikeasta askendenssista ja jostain vieläkin vaikeaa tajusemmista kolmiulotteisen trigonometrian alueista. Yllätyksekseen hän sai huomata, että kaikki mitä hän suolsi Trissalle pomppasi takaisin kuin kumipallo vauhdilla, jota hän ei pystynyt kontrolloimaan. Kukaan ei ollut varoittanut Gail Andrewsia siitä, että itse asiassa aivoisena naispuolisena TV-ankkurina esiintyminen oli riissalle toinen luonto. Hänen Chanel huulikiilteensä, hänen kupsobaasensa ja kirkkaiden sinisten piilolasiensa takaa löytyivät aivot, joihin oli joskus hänen elämänsä aiemmassa vaiheessa säilytty korkeimman asteen tiedot matematiikassa ja astrofysiikassa. Siinähän te olettekin. Minä ajattelin, että teidänlaisenne ihminen istuisi mieluummin baarissa kuin häveliästi pöydässä. Votkaa? Kyllä, kiitos. Mistä te sen tiesitte? Minä kysyin baarimikolta. Kiitoksia. Nyt Andrus minä olen pahoillani siitä, että te olette tyytymätön... Te olitte ehkä sitä mieltä, että minä käsittelen teitä hieman kovakouraisesti tänä aamuna, mutta astrologia on loppujen lopuksi pelkkää suosittua viihdettä ja siinä ei ole mitään pahaa. Se on showbisniksen osa-alue ja te olitte pärjännyt sillä alueilla hienosti, joten onnea vaan. Se on hauskaa, mutta tiedettä se ei ole, eikä sitä pitäisi sekoittaa tieteisiin. Ja minä uskon, että me molemmat pystymme osoittamaan sen erittäin hyvin tänä aamuna ja samalla tarjoamaan yleisölle meidän viihdettä, josta me molemmat saamme leipämme. Minä olen pahoillani, jos se on aiheuttanut teille ongelmia. Ei toki. Minä olen täysin tyytyväinen. Tiinkö? No, mutta minä sain teidän viestistänne sen käsityksen, että te olitte tyytymätä. Ei. Viestilläni minä tarkoitin sitä, että oletin, että te olette tyytymätön. Ja ihmettelin, mistä se saattaisi johtua. Mitä? Se liittyy tähtiin. Te vaikutitte hyvin vihaiselta ja tyytymättömältä, kun me keskustelimme tähdistä ja planeetoista. Ja se on vaivannut minua. Ja siksi minä tulin katsomaan, oletteko te kunnossa. Andrews, minä... Voisitko kutsua minua geiliksi? Minä tiedän, ettei astrologia ole tiedettä. Se on pelkkä mielivaltainen kokoelma sääntöjä, kuten Shakissa tai Tenniksessä tai siinä brittien pelissä, mikä sen nimi nyt olikaan. Tarkoitatko krikettiä vai itseinhaa? Ei, vaan parlamentaarista demokratiaa. Mm -hmm. Sen säännöt syntyivät ikään kuin itsestään. Niissä ei ole mitään järkeä, ellei niitä vertaa omaan itseensä. Mutta kun niitä sääntöjä alkaa noudattaa, se panee liikkeelle kaikenlaisia prosesseja ja siinä selviää kaikenlaisia ihmisiä koskevia asioita. Astrologiassa säännöt sattuvat perustumaan tähtiin ja planeettoihin, mutta aivan yhtä hyvin perustana voisivat olla vaikkapa ankat tai sorsat. Se on ainoastaan tapa pohtia ongelmaa, joka tarjoaa tavan hahmottaa kyseinen pulma. Mitä enemmän sääntöjä, mitä pikkutarkempia sääntöjä, mitä mielivaltaisempia ne ovat sen parempi. Se on sama kuin heittäisi kourallisen jauhettua grafiittia paperille ja yrittäisi päätellä, mitä sen luomassa kuviossa piilee. Sen avulla pystyy näkemään sen päällä olleelle paperille kirjoitetut sanat, vaikka edellinen sivu onkin revitty pois ja tuhottu. Sillä grafiittipölyllä ei ole mitään merkitystä. Se on ainoastaan tapa paljastaa paperissa olevat syvennykset. Eli, kuten varmaan huomaat, astrologialla ei ole mitään tekemistä astronomian kanssa. Se koskee ainoastaan sitä, mitä ihmiset ajattelevat toisista ihmisistä. Ja kun sinä, kuinka minä sanoisin, kihdyt, niin kovasti tähdistä ja planeetoista tänä aamuna, minä ajattelin, että hän ei ole niinkään hermostunut astrologiasta, vaan vihainen ja tyytymätön itse tähtiin ja planeetoihin. Yleensä ihmiset hermostuvat ja vihastuvat vain siitä, että he ovat menettäneet jotakin. En pystynyt saamaan siitä sen enempää selvää, siksi tulin tapaamaan sinua. Minä tuota... Mitä nyt? Ei mitään. Mä vain... Minä hieman hämmästynyt. Minä tiedän, miten sinä sen teit, mutta... ei minä ole mitään tehnyt. Minä vain kuuntelin sinua. Minusta tuntui, että minä olisin menettänyt kokonaisen toisen elämän. Se ei ole mitään uutta. Kaikille sattuu samanlaista joka ikinen päivä. Jokainen päätös, jonka teemme, jokainen henkäys avaa uusia ovia ja sulkee toisia. Useimmat niistä jäävät meiltä huomaamatta, toiset näemme. Kuulostaa siltä, että sinä olet huomannut jotakin. Aivan. Minä olen huomannut jotain. Mm. Mm. Hyvä on, minä kerron. Se on hyvin yksinkertainen juttu. Vuosia sitten, kun... Niin, vuosia sitten minä tapasin yhden tyypin eräissä bileissä. Hän sanoi olevansa kotoisin toiselta planeetalta ja kysyi, haluaisinko minä lähteä hänen mukaansa. Minä sanoin, että okei. <hah> Oli sellaiset bileet. Minä sanoin, että odota kun minä hain käsilaukkuni. Ja... Sitten minä lähdin ihan mielelläni hänen kanssaan toiselle planeetalle. Hän sanoi, että minä en tarvitsisi laukkua, niin minä sanoin, että hän oli ilmeisesti kotoisin jostain takapajulasta, sillä muuten hän olisi tiennyt, että nainen tarvitsee aina käsilaukkuaan. Hän alkoi vaikuttaa hieman hermostuneelta, mutta minä en aikunnut antaa hänen komenneilla minua vain siksi, että hän oli kotoisin toiselta planeetalta. Minä menin yläkertaan ja etsin hetken aikaa laukkua, ja sitten joku toinen oli liittynyt varata kylpyhuoneen, sitten tuli alakertaan. Hän oli kadonnut. Minä menin ulos, näin valoja. Jonkinnäköisen kimaltavan esineen nähdi juuri nähdä, kun se nousi taivaalle, syöksyi ääneti pilviin ja katosi. Siinä kaikki. Tarinan loppu. Yhden mm. elämän loppu ja toisen alku. Mutta minä elän tuskin hetkeäkään tätä elämää ajattelematta, millaista se toinen olisi saattanut olla. Ja sitä ihmistä, joka ei olisi lähtenyt hakemaan käsilaukkua. Minusta tuntui, että minun toinen minäni on tuolla jossain ja minä kuljen hänen varjossaan. Oletko sinä todella sitä mieltä, että tämä henkilö oli toiselta planeetalta? No totta kai. Minä näin avaruusaluksen? Niin ja sitä peti hänellä oli kaksi päätä. Kaksi? Mm -hmm. e eikö kuka muu kiinnittänyt huomiota siihen? Ne olivat naamiaiset. Oh jaa. Niin ja sen toisen päällä oli tietysti lintuhäkki. Niin ja häkin päällä peite. Hän teeskenteli, että siellä olisi ollut papuka ja hän naputteli häkkiä ja se toisteli jatkuvasti. Poli haluaa keksin, poli haluaa keksin, ja raakkuin sen sellaista. Sitten hän vetäisi hetkeksi peiton sivuja ja nauraa räkätti. Häkin sisällä oli toinen pää, joka nauroi samaan tahtiin. <tos> Voin vakuuttaa, että se hermostutti minua. Sinä teit luultavasti oikean ratkaisun kultaseni vai mitä? Ei, en usko. Enkä minä pystynyt jatkamaan myöskään uraani. Minä satun nimittäin olevan astrofyysikko. On täysin mahdotonta toimia astrofyysikkona, jos olet tavannut jonkun, joka on toiselta planeetalta, Täällä toinen pää, joka on olevinaan papuka, ja se on aivan mahdotonta. Ainakin minulle käsitän, että se olisi vaikeaa. Ja ehkä se on syy siihen, että sinä tuppaat kohtelemaan kaltoin ihmisiä, jotka puhuvat asioista, jotka tuntuvat olevan silkkaa puppua. Niin, taidat olla oikeassa. Minä olen pahoillani. Ei se mitään. Sinä olet muuten ensimmäinen ihminen, jolle minä olen kertonut tämän. Minä mietin tässä, oletkohan sinä naimisissa? Ei. Nykyään sitä on vaikea tietää vai mitä. Mutta oli hyvä, että kysyit, koska se on luultavasti tärkein syy oli vähän päätyä naimisiin muutamaan kertaan, koska halusin saada lapsen, mutta jokainen tyyppi jaksoi kysellä, miksi minä aina tuijotin heidän olkansa yli. <hätilöri> Yhdessä vaiheessa minä mietin jopa sellaista, että jos menisin spermapankkiin ja tekisin hazardivedon, hankkisin jonkun lapsen hakua alla. Mutta ei kai sinulla ihan oikeasti ole otsaa tehdä niin. <hätilöri> ei kai. Minä en koskaan ottanut siitä selvää. En koskaan kokeillut tosissani. Se on minun kohtaloni. Minä en koskaan vielä mitään loppuun saakka. Tätäkään minä ilmeisesti teen televisiotyötä. Siinä ei ole mitään todellista. Anteeksi, neiti. Oletteko te Trisha McMillan? Kyllä. Arvo, neiti, Minä olen etsinyt teitä jo tunnin. Vastaanotossa väitettiin, ettei täällä asu ketään sen nimistä, mutta minä soitin herran Martinin toimistoon ja he sanoivat, että te asutte nimenomaan täällä. Minä pysin toimistoon lähettämään teidän kuvanne faksilla autoon ja päätin etsiä teidät omin nokkineni. Hetkinen, alkaa olla jo melko myöhä, mutta lähdetään, jos se teille sopii. Herra Martin, tarkoitetteko te NBSn Andy Martinia? Aivan, neiti. Koekkuvaus USAM-yhtiölle. Mitä? Mutta meidän on pidettävä kiirettä. Herra Martin on kuulemma kiinnostunut kokeilemaan ankkureja, jolla on brittiläinen korostus. Hänen pomonsa tosin ei voi sietää ajatusta. Eli siis herra Swinger. Ja satun tietämään, että hän lentää tänä iltana rannikolle, koska minä joudun hakemaan hänet ja viemään hänet lentokentälle. Selvä. Olen valmis. Lähdetään. Okei, Neiti. Millä on iso limosiini oven edessä. Anteeksi, Gail. minun täytyy lähteä. Anna palaa ja onnea. Minusta oli hauska tavata sinut uudestaan. Ai niin, minä Minä jätin laukkun yläkertaan. Ei se mitään minä tarjoan. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Kuule, minä olen todella pahoillani tämän aamuisen. Sinun jo olla, en minä pane pahakseni. Se joutuu pelkästään astrologiasta, se on täysin vaaratonta. Ei se ole mikään maailmalla. Kiitos. Onko tällä kaikki, mitä tarvitsette, vai pitäisikö teidän hakea käsilaukkunen tai jotain muuta? Jos minä olen jotain oppinut tässä elämässä, se on se, että koskaan mene hakemaan käsilaukkuasi. Tuntia myöhemmin Trisa istui jälleen hotellihuoneessaan ja tuijotti miettelijänä käsilaukkuaan, joka nökötti viattoman näköisenä toisen vuoteen päällä. Kädessään hänellä oli Gail Andrewsin hänelle jättämä viesti. Älä tunne itseäsi turhan takepettyneeksi. Soita minulle, jos haluat jutella siitä. Sinun sijassasi minä pysytelisin tänään neljän seinän sisällä huoneessani. Koeta levätä, mutta älä huolehdi minusta. Sehän on pelkkää astrologiaa, ei mikään loppu. Geil. Kuten jokainen edes jonkinlaisella mielikuvituksella varustettu kuulija voi edellisen perusteella päätellä, kaikki oli mennyt pieleen ja työpaikka oli lipsahtanut rissalta ohisuun. Auton kuljettaja oli osunut naulan kantaan tilanne arviossaan. Martin oli ollut innoissaan, mutta Zwingler kaikkea muuta. Trissalla oli ollut yksi mahdollisuus todistaa, että Martin oli oikeassa ja se oli mennyt pieleen. Eniinpä meidän onkin syytä sulkea ovi tältä kertaa ja jättää Trissa toipumaan tappiostaan. Mutta seuraavalla kerralla meillä on tarkoitus aloittaa tarkastelemalla, mitä linnunradan käsikirja liftareille voi kertoa esimerkiksi sellaisesta aiheesta kuin rinnakkaiset maailmankaikkeudet. Niiden ymmärtämiseen tarvitaan tosin suunnilleen vastaavanlainen älykkyysosamäärä kuin pidemmälle edistyneellä jumalalla, joten meillä normaaleilla reppanoilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia, mutta se ei tietenkään estä meitä kertomasta niistä. Jos ei muuten, niin pelkästään piruuttamme.